Tänään on 27. päivä helmikuuta ja vuosi on 2009 ja tämähän on Tarla-podcastin yhdeksäs jakso. Singissä ja sitten tota, öö, siitä olin tota, vielä tuolla Kotkassa. Kävin merimuseossa ja suosittelen todella lämpimästi kaikille muillekin sitä. Eli tuntui, että siellä neljä ja puoli tuntia palloilin ja tuntui, että eihän tämä aika riittänyt ei ollenkaan, että... Enemmänkin aikaa olisi voinut käyttää. Öö, no, siellä oli kaikenlaista vanhaa laivakamaa ynnä muuta, mutta no, se nyt ei varmaan tähän formaattiin oikein sovi. En tiedä, pitäisikö tämä laajentaa sitten vähän niinku kuin isommaksi, että teillä olisi ihan pelkkä musiikkiohjelma, että voisi höpötellä vähän niin kuin kaikenlaista muutakin oleellista, mitä itseä mieltä painaa. Eli no, pitää katsella. Mutta tänään on tällainen uutisjakso luvassa, eli öö, kauheasti ei uutisia ole ollut tässä näin, ja sitten lopussa ajattelin vähän kertoa, että tämän hetken setupista, eli kuinka täällä kama menee ja piuhaa liikkuu ja muuta. Mutta öö, tota, laitetaan tähän, ihan alkuun nyt eka biisi, sen jälkeen katsotaan vähän, että mitä sen jälkeen tapahtuu? Elikkä tämä on sen nimistä yhty, että kun The Reverse Engineers Mercury in Retro Change ja se lähtee tuolta. See, it's plain as day to me I the surface is hot as hell Waiting servants to expel you You can't flee mercury siinä oli ensimmäinen biisi. Tuota, öö, Tarulapodcastihan voi soittaa skypeellä ja nikkihän on tarlapodcast Ja ottaa mielellään myös, jos kuuntelet tätä podcastia, niin palautetta osoitteeseen tarulapodcast.fi. eli tarulapodcast.fi. Öö, Tarulapodcastin nettisivut löytyvät osoitteesta tarulapodcast.arkku.net Ja jakson tiedot löytyvät osoitteesta tarulapodcast.blogspot.com Ja sinnehän on linkit myös tuolta Arkkunetin puolelta Mutta nyt soi puhelin, otetaanpas tähän väliin se Heipä heikka siellä no heipä hei, täällä sopii Nyt tulee, järkki. ootas, pikkuhetki, voidaan tuoda pikkuisen volyymea Noin Nyttei pitäisi tulla sinun puheesi niin kovaa lähtöä Noin! Nyt voi se. <tuh> <tuh> <tuh> Joo... Tosiaan... Ähm, lähdin soittelemaan ihan tälleen äh, Ikään kuin... mainostusmielessä, koska... Meillähän on tämä... Totaan... podcastin Hannun kanssa... kaikille streaminäisille tiedoksi, niin... Kehitteillä tämmöinen... Uusi... uusi äh, ohjelma! Kyllä, kyllä. Ja, siinähän, tota, puhutaan kyllä, kyllä. Hmm. musiikista <lacht> Kyllä. Joo, ohjelman nimi on Musiikkivikko. Tää jotainkin nyt muuten ottaa... jos siellä Lauriaan sanoo, uskomaton kohina otettu Erkin saunissa. Miten hän nyt? En tiedä mistä. Jotain. Jossain surisee. Äsken nimittään, äsken nimittään pelasin. ei ole yhtään mitään. Hmm. Mistä hän tulee Mä ihan huvin vuoksi. Vielä laitan ton lähetyksen kokonaan pois. Eipä hmm. Lauri N kysele, pääseekö konferenssiin? Kai se onnistuu. Kokeile soittaa no toki. Joo. Tosiaan Lauri N on hyvin vahvasti tässä projektissa mukana. Ja... Ja... Öm, niin. Hei, pikku hetki, öö, yhden jutun, siirrän yhden palikan toiseen asentoon. Oletko ihan pikkuhetken hiljaa? Eipä vissiin kauheasti auttanut. No, oma puhe ainakin tulee aika hyvällä volymella, mutta... Rappalauri, jotain. Kuuluuko yhtään mitään? Nyt hiljen Taas tuosta tolleen. Näin. Nyt pitäisi olla konferenssi. Nyt pitäisi. Nyt pitäisi. Kuulko muuten... Streaminen näyt Hiukan ku, kuulostaisi, että tulisi, mutta mistähän se... Lauri on hyvin... Joo, joo. No nyt ainakin kuuluu öö, tänne päin kaikki ihan hyvin. Joo. En tiedä. Ei, ei tule enää ainakaan semmoista niin vaihevirheen kuuloista kohinaa. Mutta niin. Öö, puhutaanko vähän aikaa musiikkiviikosta? Nyt. No noni. Tullut, on tullut mullekin ihan täysin yllätyksen. Niinkun, kiva tietää, että mikä, mikä tässä koko hommassa on se pääidea. <tri> no, haluatko tota Hannu valottaa vai valotanko minä vai yhtä aikaa? Niin, kai saa selvä. <tri> ihan kuivaa. No siis... Ö, Käytännössä se on sellainen idea vaan, että olisi jonkinlainen paneelikeskusteluohjelma, jossa puhutaan musiikista. Siis äh, ei siinä sen enempää. Aika pitkälti tuommoinen, niin kun, äh, no sanotaan, jos otetaan suomalaisia podcasteja vaikka vertailuun, niin mulla on ainakin semmoinen visio, että se olisi puhujain kulman ja kinosilmän äh, semmoinen jonkinlainen ristisiitos. Että siinä olisi elementtejä molemmista, että voidaan ää, tarkemmin ää, tutkailla jotain jotain tuota... vaikka, tai vastaavaa. Joo. Tämmöisiä <tos> näkökantoja oikeestaan, että... <tos> niin, Mulla on hirkis, että <tos> Aivan. <tos> niin, mulla oli tuossa idea justiinsa, että Kuunteli Kulma. Joo. <laughs> mm. <laughs> listeners, Connor. <laughs> <laughs> Joo. Parulla podcast, Listeners, <laughs> <laughs> Joo. Ei, että se on tahtiako? Jep, jep. Hmm, joo. Mutta niin tämmöstä ollaan suunniteltu. Joo. Joo, maan. Paneelista ja lisää, mulla on kuitenkin ö, nimenomaan siis tää, tota noin, niin kotimaisen demopuolen tuotanto ja tämmöiset kotimaiset pikkubändit, jotka on ka lähestulkoon kaikki teostovapaito, niin ne on niin kun mun sitä ikään kuin erityisosaamista, että mä tutustun niihin tosi keheeseen ja teen teilläkin osaamon pikkubändin kanssa. Tietysti voisi ottaa jotain tällaista niin pikku-bändi-esittelyä siihen samalla. Totta kai siis ihan laidasta laitaan, että ei tarvii missään Rolling Stonesin tai Nightwishin mittasuhteessa olla, että nimenomaan justinsa voidaan ottaa mukaan soitettavaksi ja voidaan käydä läpi tämmöisiä pienempiäkin bändejä. Onko muuten aika paljon tätä latenssia eli potenssia, niin kuin sanoo tässä. Tulee tota, kolmen sekunnin viive on mun arvio tässä puheessa. Joo. Siellä on jo, nyt on jotain, siis sille, että... No, tota, helpottaisi kauheesti. Jos tota, saisin esimerkiksi toisen koneen tuohon noin, niin se varmaan helpottelisi tota pyyhottamista jonkun verran. Että pitää koittaa nyt jostain järkätä sellainen. Joo, no siis sehän kannattaa ihan sitten se... Jos puhutaan tästä podcastiin niin teknisestä puolesta, niin sehän kannattaa tehdä juuri äh, samaan tyyliin, mitä äh, puhujan kulma. Että, että ei mitään semmoisia mm, ja mm, härpäkehommia sinne, että mahdollisimman simpelisti, että just alkuun ja loppuun voi olla joku intro-outro-tyyppinen ratkaisu, mutta muuten puhetta, jos no, musiikista on kyse, niin voi laittaa ehkä jonkun biisi, mutta mm, ei ehkä kuitenkaan silleen, että viisi puhetta, viisi puhetta, koska se menee, se menee just semmoseksi. Joo. Tota... Mun mielestä ehkä tota niin voisi noudattaa tätä melkein samaa kaavaa, mitä puhujien kulmussakin noudatetaan. Lähetystä on vai? Ennen kuin varsinainen lähetys alkaa, niin Berniehan soittaa yleensä jonkun pari kolme biisiä, Ja sitten se ottaa vasta yhteyden varsinaisiin panelisteihin ja alkaa niin kuin ohjelma varsinaisesti. Niin mun mielestä tätä kaavaa voisi noudattaa siinä, niin se, tota, se voisi olla ihan toimiva. Joo, Joo kyllä, kyllä. Nyt tuli käänsä... Yhden asetuksen toisen suuntaan. Tu tuolta pitää vähän jarrutella tätä, tai tulee vähän reippaalla volyymetta. Tuolta, no niin. Olet Hannu aika hiljaisella siellä. Noin. Jaa, että liian hiljaisella. Mm. No. Joo, tai siis Joo. Ää, huomaa, että nämä, niin kuin, tässä on konferenssissa kuusi vihreitä, ja sä oot siellä ykkösen ja kakkosen kohdalla. Mä oon Vitosessa, kutosessa ja Lauri myös. Että. Joo, no, näköjään. No niin, nyt tuli vähän lisää volume. Nyt menee vissiin säädöille tuolta ulospäin. No niin, nyt voisi olla semmoinen. Hienoa, nappula kääntämistä näkyy. Noin, nyt voisi olla siinä päin. Noin, nyt voisi olla siinä. Joo, nyt menee itsellä tuolla kuutosella. Joo, nappulat vinoo. <hienoa> Noin. Joo, mutta niin tosiaan panelisteja on kyllä ihan ilmoittautunut mukaan kiitettävä määrä, että meillä on tota, ö, tulossa aina aikataulujensa ö, mukaisesti Hopesin podcastin Eero ja kinosilmän ja puheen Juhan Juha Niemi ja sitten Henrik on myös tulossa puheenkulmasta. Joo, ja sitten ja, tota, ilmeisesti... Tämä ei ole tietysti varmaa tietoa, mutta voi olla, että Hessu myös vierailee joissain, mutta se on luultavasti aika harvakseltaan, niin kuin Puhkussakin nyt viime aikoina ollut. Joka sadasjakso. jakso. Niin, juuri. Se hessu on ollut mun käsittääkseni puhkossa ennen jaksoa, niin olikohan se joku... Jakso 50 tai jotain, minkä se veti viimeiseksi se sen jälkeen se ei mun käsittääkseni ole osallistunut ainoa sen puhkuun, että mm -hmm. Ehkä johonkin synttärijaksoon, mutta toisaalta, he on. Hessun se, toisaalta se oli Hessun kahvilan segmentti, joka sitten niin irtaantui ja siitä tuli oma ohjelmansa. Mm. Ninnu laittaa irkissä, että Lauri aika hiljaisella. Lauri, saatko mistään käännettyä hiukan volymea lisää? jokin näytä Ei sen tarvikaan suju. Ei. Se on, se on just hyvä näin. No, tähän vielä hikka ja hirvet haukutukset. Niin se on siinä. Taisi tämmönen kauhea niinku, röyhtäytys vielä niinku hessulla välillä. Niin se olisi niinku... Kunnon podcasting moment. Juuri se. Joo. Pata, <tö> <ö>. <tö> ja nyt, nyt tämä menee ihan sekoiluksi. <tö> Joo. hän siirtyä niihin uutisiin? Mennään takaisin asialinjalle. mutta tämä nyt oli tämä virallinen mainostus ja... Mainostus Tätä... ja sekoilu. <tö> <tö> Kyllä. Pitää sitä vähän olla. Pitää, pitää. Huumori mukana. Niin, niin, Tutti kuuntelijat varmaan arvaa minne meikä lähtee. Meikä lähtee <haha> Liittyy no musiikkiin. Liittyy musiikkiin, kyllä. Jeps, mutta niin. Ö, hauskaa jaksoa. Kuunnelkaa Ä, sitä ja käyttäkää kaikki mahdolliset kanavat saadaksenne lisätietoa musiikkivikko-podcastista, joka alkaa tässä joku päivä. Joku päivä. <laughs> Joo, siitä varmaan tulen... Ainakin tarulla podcastissa niin infoamaan lisää. Ja Musiikkiviikon nettisivut Kyllä. löytyvät alustavasti nyt ainakin, tota, tai alustavat nettisivut löytyvät osoitteesta musiikkiviikko.arkku.net, eli sieltä vähän lisää infoa. Aivan. Ja tuota, no, nyt mä sitten mainostan jotain muutakin. Mä mainostan tuttimiehiä kello 18 huomenna lauantaina. Kuunnelkaa se! Se on varsin hauska jakso, koska meillä tulee paikalle Jussi Teemu ja Petja. Ensimmäisessä jaksossa vielä Petja. Hu-hu, <laughs> Ja Sleepless Night. Joo, ja mainostetaan Siaan. nyt tasapuolisuuden nimissä, niin Sleepless Night tulee. Yksin. Kyllä. Eli kannattaa myös kuunnella se. Joo, mutta siirrytään tästä uutisiin. Joo, tota, Tässä kauheasti en ole ehtinyt noita. Öö, tota, katsella noita uutisaiheita, Ja aika uutisköyhän viikkokin on ollut. Eli tässä on nyt 2, 4, uutista. Mutta lähdetään siitä pikkuhiljaa käymään läpi. Eli aloitetaan tällaisella puhulla. Joka käsittelee. pikkuhetki hetki. Nettiselain jostain syystä No, en sinne typpää, Täällä Tää olisi parempi. Käsittää. No, luetaan tosta sitten. No, tota. Huutaan, että Red Hot Chili Peppers olisi jäämässä tauolle. Ja amerikkalais yhtyä kertoo, että pitäisi jonkun tämmöisen vuoden loman, mutta ei ole ihan varmaa kuitenkaan vielä, että kuinka käyvä tämä loma kestää. Mutta tästä päin muuta, että pientä lomaa, se tekee varmaan oikein hyvää, että tulee uusia ideoita ynnä muuta, ynnä muuta. taas kokeilla jos saisi tuolta. Mutta no jatketaan silti tästä näin. Seuraava uutinen on vähän tämmöistä ykyjen etsintää. Nimittäin Jone Nikula etsiskelee tällaisia autotallibändejä. Ja ne voisivat nousta tota Radio Rockin kautta niin tota, isommille lavoille. Eli tällainen kisa on kuin Radio Rock Stara. Ja siitä löytyy lisätietoa osoitteesta radiorock.fi Seuraavana varmaan uutisena voitaisiin ottaa passoradio ja tämä on tämmöinen internetradio eli tämä palkitsee tota, mm, Helsingin kaupungin kulttuuritekijöitä ja Tämä Goala on kuudennen kerran nytten, ja tämä on 6.3.2009, ja siitä löytyy lisätietoa www.passo.fi kautta MusicWords2009. vaikka tässä, tässä on vähän aikataulu, eli put 10 euroa, ja näyttää paljon 18 ikärajanakin, että... Valitettavasti vähän nuoremmat ainakin jäävät kotiin. Ää. Sitten seuraavana on... Tuota, Bruce Springsteen on ylittänyt kultalevyn oikeuttaa 15 000. Ja levyhän ei ole ollut kun 26 päivää myynnissä. Että. Siitä sitten. Ja Brucehan tulee toinen kesäkuuta Tampereelle esiintymälle. Bruseen musiikki kiinnostaa ja haluatte mennä sitä katselemaan, niin sinne sitten. Öö. Seuraavana varmaan voisi ottaa tuota... Öö. u kakkosesta vähän levinnyt tuota albumista juttua maailmalle. Ja... Sitä sitten on puitu tässä lähiaikoina, että onko se ollut hyvä asia vai huono asia, että on vuotanut, mutta no. Itse he näkivät ainakin jossain haastattelussa, että se voisi olla että ihan hyväkin asia, että julkisuutta tulee ja niin edespäin. Että. Tätähän on näkynyt jo aikaisemmin, että monet tota, mm, antavat albumista ainakin jonkunnäköisenä maistiaisia nettiin ja sitten tota, sitä kautta levyä myydään enemmän, mutta... Jatketaan eteenpäin. Käydään tälle vähän reippaammin näitä nyt tässä läpi. Katsotaan toimisiko tämä. Ja sitten nyt on vahvisteltu, että kissi on menossa ensi viikolla studioon, ja siitä tulee aivan klassinen kiss-albumi kerto Paul. Elikkä... semmoista vahvistelua tässä tuli lähipäivinä. Sitten... Aika... Suuri tämmönen keikka, uutinen, on, että Chappaa tullaan soittelemaan Suomeen. Katsotaan tuosta tekstiä isommalle näkee. Elikkä Helsingin kulttuuritalolla 6.6.2009 kello 19 Tulee Chappin poika. Täällä Chappa ja tämmöinen grammi-palkittu juttu, elikkä Chappa Plays Chappa Ja... Siitä on liput myynnissä toinen maaliskuuta lippupisteissä, että... Siitä tulee luultavasti aika huikea kiertue. Ovet aukeaa kello 18 ja lipun hinta on 49 plus sitten mahdolliset toimituskulut. Ja jos Chappan musiikki kiinnostaa, niin kuuntelemaan vaan. Ja sitten tota... Oli... Oli, oli tuossa kans, eli kitar kiertua, GTR Tour starttailee taas, elikkä 6.3. ensi viikolla niin on ensimmäinen keikka Tampereella elikkä Ilves Night Club ja siinähän on tänä vuonna Herja Lyytinen, Heikki Silvennoinen ja sitten itsekin hyvä ystäväni Jartse Tuominen, joka on tämän koko idean isä ja tota, siellä on aikaisempina vuosina ollut muun muassa näinkin suuria kuin artissa kuin Dave Lindholm, Hasse Wall, Mars Nymän, Janne Louhivuori, Ben Graafelt ja Pebe Alquist. Ja bändinähän toimii varmaan molellekin tuttu Anssi Nykänen, pasistina, DJ studiollakin pyörittelevä Juuso Nordlund ja sitten Koskettimi ja soittelee Pekka Siistonen. Ja siitä tota, setti koostuu noin puolen tunnin jokaisen omasta rämpyttelystä. Ja sitten tota, illan päättää yhteinen jamisessio. Ja keikka kestää noin kolme tuntia pyöreesti Ja ainakin mitä aikaisempina vuosina on tota, käynyt sitä kuuntelemassa vähän, niin... Aivan mahtava meininki, eli todella lämpimästi suosittelen kaikille, jotka vain yhtään tykkäävät kitarmusiikista, eli eiköhän se tänäkin vuonna ole aika kovaa kamaa tulossa, kovalla ammattitaidolla. Ja keikkoja on Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa ja Järvenpäässä. Eli aika lähe, jo kuitenkin monessakin paikkakunnalla on ohun. ja lisätietoa. GTRTorista löytyy www.gtrtor.com ja sinne vaan tanko joukoin. Pitää katsoa, kun se tuossa pyörähtää, että jos siitä vaikka saataisiin jonkunnäköinen spesiaali tehtyä. Mutta uutisia oli todellakin tällä viikolla aika vähän, mutta toivotan, että laatu oli sitten vaikka vähän parempaa. Mutta... Ei ihmeempiä tällä kertaa, eiköhän tässä ollut sitten tämän kerran uutiset. Öö, tota, palauteohjeet voitaisiin ottaa tähän väliin, ja sen jälkeen sitten voitaisinkin laittaa jo viimeinen biisi soimaan. No tässä jo jonkun aikaa puheltu, 30,5 tuntia pyöreästi. Elikkä... Palautettahan voi laittaa, ja laittakaa mielelläni, mielellekin, jos tulee vain mitään asiaa, niin osoitteeseen tarulapodcast.fi, ja ne web-sivuithan löytyvät osoitteeseen tarulapodcast.arkku.net. Öö, striimissä. Kiitos sinne suuntaan, elikkä saatiin taas tämä kaista käyttöön. Ja sitten tota... Tota, tota... Vastaan tuon Irki noin, niin tota myös tota, tuolta Blogspotin sivulta, eli podcast.blogspot.com, niin sieltä löytyy sitten tämä live-kalenteri, eli mistä näette milloin tarla podcast ja tulee ja minä olen äänessä. Sitten vähän vielä promotaan tätä loppujuttua, eli tota, tota, tota, musiikkiviikkoa, eli uusi podcasti. Siitä lisätietoa musiikkiviikko.arkku.net, ja minun päin tietysti voi ottaa yhteyttä, eli Skypella voi koittaa soitella. Sieltä haulla löytyy varmaan, että Hannu Rissanen, niin sieltä löytyy. Ja vasta vastaailen niin tietysti laittakaa vain sähköpostia, sinne on ihan oma osoite, eli musiikkiviikko.gmail.com, niin siinä vaan kaikenlaisia kysymyksiä, ideoita, mitä se tulee maankaan mieleen. Tuossa ohjelman alkupuolella juuri muistinkin lupain, että tästä tekniikasta vähän asiaa. Eli laitan tuossa viimeisen biisin ja sitten vähän ajattelin jutella, että kuinka tätä ohjelmaa tehdään. Eli tämän satuin aivan sattumalta löysin ja latasin sieltä music.potsoo.com osoitteesta, josta kaikki tämänkin jakson musiikit ovat löytyneet. elikkä sitä ei enää sitten, nytten kun katsoin, niin ei enää löytynyt, kun olisi laittanut palaut tai kommentit siitä, että olen soittanut tätä biisiä. Elikkä tämä on sen nimistä bändiä kuin Fiasco Long Night ja Juosta, kun painetaan niitä lähtien. It's It's gonna be night, baby. Tuosta kääntää, niin saa mikki päälle aloittaa. Tuolta noin tulemaan vähän taustamusiikkiakin, musiikkiakin vois. tuossa voisi olla, jossa on aika sopiva paikka, ainakin näyttäisi siltä. Eli tekniikasta vähän, elikkä... Tota, täällä on sellainen, nyt pitää... Joo. Niin mikrofonina on USB-mikrofoni, ja elikkä tämä on aika budjettiratkaisu, mikä itselläni on, ja se saattaa tietysti vähän kuuluakin, mutta... Toimii nyt ainakin toistaiseksi aika hyvin. Eli T-Bone, on Tomanilta. somanilta tämmönen oma merkki. Siitä on semmoinen mikrofoni kuin SC440. Ja siitä menee sitten suoraan tota, tietokoneelle mikki. tietokoneena on MacBook. Ja siinä pyörii Tiger ja prosessori on. 2.16. Ja muistia sitten on pari gigaa. Eli kovalevyn olen tähän vaihtunut. Siinä on vähän isompi kuin edellinen kosahti. Mutta muuten ihan perusmalli ei mitään ihmeempiä. Sitten tota. Seuraavaksi. Voisi ottaa. Nämä biisit. Tänään olen tota, ottanut ne kaikki. QuickTime Pro löytyy itseltä. Mitä käyttäen aika paljon, jos tarvitaan jotain yksinkertaisesti tehdä, niin siltä ajanut nämä kaiken, kaikki biiset tänään, mutta aikaisemmissa jaksoissa olen käyttänyt sen nimestä kun ohjelmaa, kuin BZ Soundboard. Ja siitä kun, sen kun klikkaa, se on ilmainen softa, siitä saa QuickTime Pro maksaa muistaakseni 30. Elikkä. siitä. Ja sitten tota... Sitä Yksi vaihe vielä tuohon mikrofoniin, eli se tulee semmoisen ohjelman minkä tulee tuossa Blocki Pro-paketissa, eli Mindstake, siellä on ekvalisointeja ja kaikkea tällaista ja siitä sitten otan NiceCastin niin sen, siitä vähän, no joo, siitä hiukan myöhemmin, sitten taustaluuppia taustaluppia, tai viisi siellä tällä hetkellä pyörii, en ole itse saanut aikaiseksi vielä tehtyä sitä, Pitäisi jonkinnäköinen lätkä sinne sitten ihan itse tehdä, mutta nyt on vielä vähän kehitysvaiheessa, mutta tulee myöhemmin sitten. Elikkä siellä on VLC-ilmainen softa, se jauhaa sitä lupaa, noin. Ja sitten siitä tulee kans naiskäästi. Nice oh, siinä oikeastaan viisi pääosin, elikkä ne tulee näitten kahden ohjelman läpi. Sitten voitaisiin mennä tähän naiskäästö-ohjelmaan vähän tarkemmin. Tota, kirkissä Lauri N mutta että haluatko laajentaa minun taustaluuppeja? Kiitos, tänne päin vaan. Joo. Elikkä, jos on jotain hyviä taustaluuppeja tai mitä taanta biisejä tai jotain tämmöstä, niin tänne vain vaan. Mielelläni otan ja soittelen niitä, elikkä todellakin apu on aina tarpeen, niin tänne päin vaan osoitteessa Tarva podcast! mä vippies.fi, niin siellä on aika iso laadikka, sinne mahtuu. Ja sitten no, tää naiskääst, se oli... Mm, paljon se olisi joku 40. Sen niminen ohjelma. Se on oikein näppärä. Sitä silloin alussa mietin, että no, kai sitä nyt striimata pystyy niin ilman naiskäästiäkin. Mutta sitten kaltaisin siitä testiversion ja Huomasin, että tämä, tämä se on, mikä olla pitää, että tämä on ihan oikeasti, jos harkitsette yhtään tämmöisen nettiradio-tyyppisen ohjelman tekemistä, niin kannattaa, suosittelen todella lämpimästi. Eli tämä lähettää netin eli pohjois puhelimen suurille palvelimille tätä omaa tekstiäni, mitä tässä höpisen, ja samalla tämä tallentaa tämän, kaiken mikä menee, ja sitten tota, täällä tämä aivan fantastinen osasto, eli efektit, niin sieltä, tota, olen valinnut aika paljon sen nimistä efektiä, kun tota, uh, application mixer, ja siitä tota, se ottaa suoraan ohjelmista äänet, eli jos esimerkiksi tota, kaikki ja sitten juuri tämä puhe, eli täällä on Öö, Skype tuli tota äsken alussa niin tota garage-bändin läpi, se tuli piuhalla ekaksi Skype-puhelut ovat toimineet silleen että se on mennyt tosta USB-ulkoiselle äänikortille ja sieltä ottanut vielä linja sisään, sisään eli on öö, silleen tehnyt, mutta äsken sitten muutin sen vielä tässä se ottaa suoraan kaikki äänet tuota Skypeästä elikkä toisen tietokoneen kun saisin, niin ajasin suoraan tonne Tulkoisille äänikortille ja sieltä kuulisin sitten ne itse ja ynnä muuta. Mutta se on tässä pientä kehitystä, eli öö, esimerkiksi musiikkivikkaa se olisi tietysti hyvä saada. No, pitää kokeilla saada sitä tähän näin no, mahdollisimman nopeasti. Ja jonkun vanhan romun kun löytäisi, missä netti juuri toimisi, niin se riittäisi. Lauri huutaa, että Windowsin puolelle niin suosittelen Simplecast nimistä ohjelmaa ja sehän on ilmainen elikkä jos Windows-puolella että ei ole Mac, tämä naiskäs toimii vain Macissa, elikkä Windows-puolelle Simplecast, niin sehän on oikein näppärä elikkä Streamy.netissä näyttää ainakin vielä olevan paljon aikoja, että jos vain podcastaus tai sitten ihan pelkkä nettiradion tekeminen kiinnostaa niin kun Lauri juuri tekee tätä sleepless nightia niin tota se onnistuu hyvin sillä... No, Lauri huutaa että no se maksaa 60 dollaria, mutta siinä oli muistaakseni, oliko se neljä tuntia sitten se, että testiversio. Eli... <köhö> no, tota, naiskäystä se oli 20 minuuttia, että se oli vähän niin kuin pakko ostos, mutta periaatteessa siellä testiversiolla päästään menemään. Mutta sitten jos haluaa ostaa niin sen 60 dollaria, niin ei se nyt paha hinta ole sitten kuitenkaan. Niin... Pitkällä tähtäimellä laskettuna öö, ääni meinaa loppua tässä Niin tota. Öö, no totta 4,5 tuntia näyttää olevan. Joo. Niin sitten tätä tulee ja viisit ja sitten tuo kype tuli sillä, niin kuin äsken kerroin. Sitten tässä puheessa niin tota, vielä kompressoriin olen laittanut tästä tulemaan, eli sen säätelin tähän näin ja Tämä käy näppärästi. Laitan tästä varmaan vähän tota, tota, tota, jonkunnäköisen kuvakallerin, eli tästä omasta setupistani, ja siitä linkit sitten tuonne taruapodcast.blogspot.com, niin öö, tota, sieltä sitten vähän näkee, että minkä näköisenä, systeemillä tätä teen. Sitten oikeastaan Irkki tuossa on. Siinä on tota Bullguy niminen ohjelma. Sitä lueskelen siinä. Type on ilmainen. Se on ilmainen. Öö, biisit löytyvät music.potsoo.com Se on ilmainen. Öö, aika pitkälti niin kuitenkin. Aika ilmaiseksi. Totisivutila minulla on ilmaista ja sitten vielä niin nuo jaksot uploadaan niin sekin on myös ilmaista että hyvin halvalla tämä kuitenkin tapahtuu eli olisinko jotain öö, vähän ollut parisataa kuitenkin tähän nyt laittanut että ei tämä kauhean iso ja kuitenkin nyt Jonkun verran pro-meiningillä yrittänyt tätä tehdä, että jonkunnäköistä jälkeä tulisi. Ja periaatteessahan alun perin tämä oli, että kuka tahansa pystyy tätä podcastaista tehdä. Eli ensimmäinen testijakso muun muassa on äänitetty aivan Macbookin omalla mikrofonilla. Siinä on tosin kaiut ja kaikki tällaista ovat vähän, mutta periaatteessa kyllä. Sillä pystyy tekemään jo jaksoja. Sitten tuossa mikrofonissa on popfilterinä. Toimii vanha sukkani. Elikkä se toimii oikein hyvin siinä systeemissä, että vähän estää. Sitten tota, vähän kehitystä sain tuossa hienosti. Laurille pitää tästäkin laittaa kiitosta menemään. Elikkä sieltähän antoi linkkiä. Lappeenrannassa oli näyttö tuolla. Jos joku Lappeenrannan tai yhtään tunteenin niin pallossa. Niin sieltä sain tällaisen sammattelun 76e-näytön, niin nyt helpottaa hiukan, että juuri irkkiä. Vähän mittareita ja kaikkea tällaisia on sillä puolella, eli siinä suhteessa vähän helpottaa. Sitten kehitystä on hiukan tapahtumassa, eli tuossa jossain vaiheessa tänne pystyy myös sitten puhelimella soittelemaan, eli hommaan tuohon toiseen kakkospuhelimeeni niin, tuota, liittymän, niin sitten... Tänne voi soittaa puhelimellakin, ja joo, eipä tässä varmaan ihmeempiä, tota, joo, ei tässä varmaan ihmeempiä tässä setupissa ole. Öö, Web-sivut, niin tota, no olen tässä öö, mm, NUV-nimisellä softalankin loppujen lopuksi tehnyt, muistaakseni, ei, siitä on nyt puoli vuotta kohtaa aikaa, kun ne eka kerran laitoin ne pohjat, että aivan tarkkaan muista, tehnyt, mutta sillä ja öö, siinä varmaan oleelliset ohjelmat mm. Mm, mm, mm, mm. eipä tässä varmaan ihmeempiä, tulee Tarlo Podcastin slogan sanoa Lauri no. eipä tässä varmaan ihmeempiä, että lopetellaan tältä erää tähän hienoon Logan, niin niinku Hesson on, pidetään Hesson kahvilla mielessä ja tota, housut jalassa vain kuinka se meni ja musiikkiviikollekin on saatu logoon jo slow tai tämmönen iskulause eli keskustelua musiikista ja sen vierestä muistaakseni oli se. Mutta ainakin info on vähän tästä musiikkiviikosta ensi jaksossakin. Että milloin aloitetaan ja ynnä muuta. Eli tällaista ollaan laittamassa käyntiin, mutta eiköhän... Hehehehe. Nyt tuli Laurilta hyvä kommentti irkes, että pidetään Heka mielessä ja Tarla-podcast jalassa. Tehdään näin ja päätetään tämä tähän.